لا اله الا الله الله اكبر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مبل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم اتقوا الله عز وجل قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها المسلمون ايها الاسلام حقيقه نشكر الله سبحانه وتعالى وقوتويزشا كويشي مايشا هيا يفunga رمضان بيشايا يففاي عباده كاتكا مويز متكوفو رمضاننا نكوا حقيقه umejifunza mambo mengi sana katika madrasa hii ya Ramadhan niongoano mambo hayo tumejifunza kuwa anayepaswa kuabudiwa na kudhalilikiwa na kutukuzwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake tumejifunza kuwa anastahili kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake tumejifunza kuwa anastahili kuombwa msamaha kuombwa haja zote ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni hayo tuligea ya fanya katika mwezi mtukufu wa ramadhan katika watu waliofunga walikuwa wakisema Allahumma innaka afuun tuhibbu afu al'afwa fa'fu 'anna ee Allah subhanahu wa ta'ala hakika wewe ni mwingi wa kusamehe unapenda kusamehe tusamehe madhambi yetu hayo ndio tuliyokuwa tukimuelekezea Allah subhanahu wa ta'ala wani katika ibada zetu za ramadhan katika ibada za usiku katika ibada za tarawih tulikuwa tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee matatizo yetu atuondoshee matatizo yetu ambayo yanatukumba kila siku atutengenezee mambo yetu ya biashara mambo yetu ya ndoa mambo yetu ya kazini na mambo mbalimbali katika jamii tulikuwa tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala yake kwa sababu tulikuwa tukizisoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwangu linasema waqala rabbukumud'uni astajiblakum na amesema mola wenu niombeni mimi nitakujibu tumejifunza kuwa anastahili kunyenyekewa na kudhalilikiwa na kusujudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ayu muslima na yakni kuwa baada ya ramadhan tuendelee hivi hivi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kumdhalilikia peke yake kumuomba peke yake tusitukageuka baada ya Ramadhan tukaenda kuomba vinyamkera tukaenda kutambika katika makaburi ya mababa zetu tukaenda kutambika katika makaburi ya babu zetu tukaenda kuomba vinyamkera ndio kuomba masanamu na kuomba mizimu na kuomba masharati tushite tukageuka kwa sababu tumejifunza katika mwezi wa Ramadhan kuwa anastahiki kuomba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yake anaastahiki kujudiwwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ayuha almuslim tumejifunza kutawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin na ku Allah Subhanahu wa Ta'ala mtawakal ikiwa nini wa'umini na mtawakal ni kule kufanya mambo yaheri na kumwegemezea Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuyatimiza mambo hayo kumwegemeze Allah Subhanahu wa Ta'ala الله سبحانه وتعالى. kwamba biashara yangu ita ita itatafaidha. Tawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba biashara yangu itaeta faida. Unapata kazi, tawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba kazi yako itakupa manufaa. Kwamba kazi yako maana maneiki ni kuwa baada ya Ramadhan tusije tukageuka tukaenda kutawakal kwa ono inaitwa manabii kwa ono inaitwa mitume kwa ono inaitwa mashehe wanaowaombea watu na kuwapa daraja ya pepo na kuwaombea dua za maalumu kila dua ina maalumu na kwa sasa wewe nenda ushasamehewa na kwa sasa mambo yako ni mazuri wote ni utapeli kwa utapeli wa ishara ayu almuslim linda dini yako Kwa kutawakal kwa allah subhanahu wa taala tukiende kuwanufaisha wapiga ramli na jawi na washirikina kuwa eti wao watakutengenezea mambo yako kuwa eti wao watakutafutia kazi mganga mshirikina mjawi piga ramli kule lake anasema mimi nisaidia kupata kazi mimi nisaidia kupata mke mimi nisaidia kupata mume wa kadhaa huyo ni muongo na ni kadhaa ayuha muslim Allah subhanahu ametahadharisha sana kuhusiana na shirki akasema wa'budu Allah wa la wabudu ni Allah Subhanahu na msimshirikisha na kitu chochote lakini hii ushirikina ni kitu cha kawaida katika jamii ushirikina katika kila nyanja katika siasa bali ajabu, katika misikiti yetu kuna ushirikina mashesha wanarogana maimamu imamu wanarogana katika siasa wana wanarogana katika mipira watu wa mipira wanarogana katika jamii mbalimbali watu wanarogana mke na mume wanarogana mtu na baba yake wanarogana eshi haa elekea wapi enyi tunaelekea wapi enyi ya Kiislamu Allah Subhanahu Ta'ala amekataza shirki na akasema inna hu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna haiku yalambae anamshikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala haiku Allah ameharamia pepo leo hivi tukitumbuzana katika maduka yetu katika makasi yetu hakuna mtu isipokuwa anahamasishwa aelekee kwa mganga fulani eti akakupa au akafungulie duka lako limefungwa limefungwa vipi katika siku nalifungua muhimu hizi ni lugha za kishirikina na ni luga za kichawi ayo msimu tumejifunza katika ramadhani kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu tulikuwa tunafunga qabla tulul fajr na tulikuwa tukiufuduru baada ya ghurubi shams baada ya kuzama jua waislamu wote walikuwa hivyo hakuna aliyesua akasema tunafungulia saa sabah ota maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hii ndio maana ya kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtume sallallahu alaihi wasallam fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin shikamana na sunna اللهم صل على سيدنا ونبينا وصالح مصاحبه نكتب صلى الله عليه وسلم وشهاده وايمه وليتغوليا ايها المسلمون تonyfunza kwa tuitanyeka tudumu na taa tudumu na uchamungu leo hii muislam anapokuwa katika mwezi wa ramadhani anakuwa chama mungu sana alhamdulillah ni jambo zuri hata wale walikuwa baofu unaona anakuwa na alama za imani kajionyesha kwenye TV ayekafa nini ya zeli kwa sababu ria inatoka katika moyo na wala sio kufanya nyamo kwa kulionyesha kwa Tanzania zeli na tuombee Allah Subhanahu wa ta'ala awaoongoze katika mifalafa ambayo wanaifanya wayachie tunakumbusha kitu wetu wa islam ambao wanafanya ibada ndani ya ramadhani pekee yake na sisi ambao tunafanya ibada ndani ya ramadhani na nje ya ramadhani, ramadhani. tuzidi kushikamana na sunna tuzidi kutangamana na taa hakuna abai anayipa ungof bali sote tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema na katika hilo wewe muislamu unahitajika uanze sasa hivi kama ulikuwa una swali kwa ajili ya ramadhan badilika sasa uswali baada ya ramadhan kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu hata hatta ya'tiyakal yaqim na nu'buduuna waka mpaka yakuje mauti maana yake ni kuwa abudu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala kila siku. Swala tano ni wajibu kwa Muislam kila siku. Swala tano haswali ndani ya Ramadhani peke yake ayu almuslim. Kwa hiyo tuendelee kushikamana na toaa am. wale ambao walikuwa kivaa vizuri Ramadhani, waendelee baada ya Ramadhani kina mama wa Kiislamu. Waendelee kujistiri hata kama mwanamama alikuwa ni msanii basi aache ile mambo yake ya kufaa vibaya na kufanya mambo ya kumkasisha Allah subhanahu wa ta'ala. Arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhani hii iwe ni chachu kwake vile vile washikamane na ibadatati waendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala waisome dini yao lakini hili sio kwa kina mama peke yao bali hata kwa kina baba kina baba wako ambao wanavaa vibaya wako kina baba ambao wanavaa vibaya haiwezekani Mwanaume mstaarabu anatoka na kijibukta kidogo nusu mapaja anatembea mtaani huu sio ustaarabu wa muislamu huu ni ustaarabu wa watu ambao hawa muogopi Allah subhanahu wa ta'ala ustaarabu ni kuvaa kwa heshima ni katika utamaduni wa Kiislamu ambao umewekewa sheria maalum lakini vile vile kwa bahati nzuri ndio utamaduni wetu katika nchi yetu kuvaa heshima si mwanamke wala mwanaume sote tuna utamaduni ambao hata katika nchi yetu ni utamaduni unaotambulika ayo almuslimon jambo la zina limekuwa sana. na limekuwa kero sana ni jambo la kawaida katika jamii watu kuziniana bali na kujisifia zina katika mitandao ya kijamii katika nyimbo katika tamthiliyati, katika maigizo watu wanazisifu zina kwa hoja dhaifu kabisa na wanazigeuza majina mara huite kudeti mara huite your mara girlfriend yote haya ni kufifisha na kuficha hatari ya zinaa Allah Subhanahu wa ta'ala asema wa zina innahu kana fahisha fahisha hakika ni uovu Usikurubia zina ni uovu Uovu unazaa vitu vingi sana. Uovu unazaa magonjwa. Uovu unazaa kukatika familia. Uovu unazaa majambazi. Uovu unazaa vizazi ambavyo havina malezi ya wazazi wao wili. Enyi tunahitaji kutengeneza familia ambazo tutazilea. Uwezi ukazaa mtoto, halafu ukiachiachia serikali eti imlee kupitia mashule. Halafu akitoka shuleni analelewa na jamii. Anakutana na ovuta banki. Anakutana na watu washenzi washenzi katika jamii. Bwana muongoza mtoto wako. Mtoto analelewa na wazazi wa wili namba asilimia tisini ya mtoto analelewa na wazazi wa wili, Kina baba ni kweli wanashughulishwa na kutafuta riski za watoto. Ni kweli wanashughulishwa na kutafuta mali, ni jambo zuri kabisa. Lakini lazima wasimamie wazao, wasimamie dada zao, wasimamie mama zao ili wawalee watoto katika mazingira na katika maadili ya kisomo na ya Mungu Allah wa na kwa bahati nzuri maadili hayo ndio maadili ambayo yanatambulika na nchi yetu na tamaduni za nchi yetu mazingira na maadili ya kumlea mtoto awe na heshima asiwe mzinifu asiwe mtoto wa kuharibu watoto wa wanzi wao ayu wa tukumbuke kwamba sisi tunaishi hapa duniani maisha mafupi sana na tutarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala vipi ukifa alafu ukiulizwa kaburini. ukiulizwa akhera umeachia nani watoto wako? Umeacha vipi watoto wako? Utamjibu nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na Mtume sallallahu alaihi wa wasallam anasema, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Nyote ni watunga na kila mmoja ataulizwa na chakichunga, yani watoto wako na mkeo na walio chini yako wote. Kwa bahati mbaya sana, kuna wanaume wanaogopa watoto wao. Kuna wanaume wanaogopa wake zao. Hawezi kusema kitu. Anaona mkewe, anavalisha watoto wakike kike, ngoo mbaya. Anacheza uchi wanamtesu zingeri sivi kitu gani katika jamii uchi mtupu na anaangalia na watoto wake lakini baba asibikini mama aniona jambo la kawia utaratibu huu na utamaduni huu unatoka wapi Na tazama watu hawa tazama watoto wanaokuwa katika mazingira haya sisemi kuwa hawezi kuifanya Qur'an sisemi kuwa hawajui hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم lakini kaangalia hata matokeo yao katika mashule kaangalie matokeo yao sekondari wana faili watakuwa vibaka wanakuwa vutaunga wanakuwa majambazi tunaleta mzigo wa siku tunalamika serikali haina haina leta usalama haiangalii umelea mtoto wako vipi wewe unaalamika si ume mtutengenezea jambazi ayuhal muslimon enyi waislam shtukeni ktukala wa muislam umrako ni mdogo hakuna kitu ambacho ni mali kubwa kama mtoto wako hivi wewe una, una yani unathaminisha vipi pesa unathaminisha vipi dola unathaminisha vipi shilingi dhidi ya mtoto wako unathaminisha vipi bali kuna wengine wanauza watoto wao. Kina mama mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kina mama na zunguzo kina mama. Kwa sababu wao ndio wanaokana watoto wao tisini. Asilimia kubwa kina mama. Kina baba anana ukifika mitaani mchana wamejaa kina mama na watoto. Kina mama kama hawaendi, watoto kama waende shuleni, Wanabaki na kina mama mitaani. Hao ndio wanaleta vigoma, ndio wanaleta masingeri. ngeri, ndio wanaleta msingi magoma gari midindiko wanajiza uchi na vijora na kusanura na kuonyesha tupu zao. mbele ya watoto wao kuzaa unadhani hui mtoto atinga nani wewe? Alafu akikua akifanya mambo haya unalala nini? Ajio almuslimun chini wa Islam, sisi wa Islam enyi wa Tanzania, huu utaratibu gani? Kumetoka wapi? Mmeona wapi? Mmeiga kwa nani? Starehe enyi wa Islam, sisi wa Tanzania tunapenda sana starehe. Tunapenda sana kukaa na kufresh. Ni jambo zuri sana. Lakini fanya kazi kwa bidii kustarehe kuna siku maalum ukifanya kazi kwa bidii alafu vile vile ukajishughulisha na kusoma dini yako utajiepusha na makundi ya haram utajiepusha na fikra potofu fikra za kuangamiza umma wetu fikra za kuharibu watoto wetu toa muda wako kwa ajili ya manfa ime ya dini yako au ya dunia lakini ya dini aye makubwa zaidi utamkuta mtu kaga kijweni kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa kumi, hajafanya kazi yoyote anaanza kuongelea huyu akimaliza la yule akimaliza analeta yule anamsifia fulani anarudi ikifika saa mbili, anaomba pesa fulani naomba bana nisaidie kidogo sina chochote hivi wewe kuanzia saa mbili, ningekuwa unazunguka kari yako yako unazunguka tu kari yako yaani kuzunguka tunatafuta chochote utapata pesa Kule kuzunguka kuanzia asubuhi saa 12 unazunguka tu ukifika hapo unaangalia kuna chochote cha kufanya kuna unaweza wakuta sehemu wanabandisha mizigo na ukapata chochote lakini unakaa asubuhi mpaka jioni alafu unaomba pesa inatufanya inatufanya uislamu tuonekane mbaomba tuonekane maskini tuonekane sisi tuko chini tuko duni halafu tunaanza kulalamika tunaanza kulalamika wanasiasa si wanafanya hivi si serikali ina ajira wewe umefanya nini ayu almuslimun yote haya ambayo, watu wanapoteza mudao vijewe vijewe inasababisha kuzalikana matatizo mengi matatizo ya umbeya, matatizo ya kusengenyana matatizo ya kufitinishana humo katika vijewe visivyokuwa na maana watu wanasengenyana watu wananuku maneno fulani kasema hivi bwana fulani kakuambia hivi watu wanajenga dhaga'in na Allah Subhanahu wa ta'ala amehesabu kuchonganisha watu ni katika kabairuzunub katika madhambi makubwa watu wanadongonanisha familia mke na mume hawaongei mke mtoto na baba hawaongei kwa sababu ya kuchonganishwa katika hivi vijiwe ambavyo havina msingi wowote havina maana yote havumuingizii pepo havumuingizii dunia yupo anapotiza muda na hadhara lolote ambalo anaweza kafinisha si watoto wake wala kufidisha katika dini yake tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika imani tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awinusuru hisa zetu namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru kutokana na yale ya shari. na atupe kila laheri rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaytana wa ablana min rahmatan Inna anta alwahhab namuomba Allah Subhanahu wa amani katika nchi yetu amruzuku siha na afya na tofuiki rais wetu mama sania suluhassan Amjaliye kheri na siha na afya amjalie kila laheri alipate na kila la shari aondokane nalo namuomba Allah subhana wa ta'ala ajalie kila mgonjo apone ajalie kila maskini aweze kukwamuka. aweze kupata pesa za za kunusuru familia yake za kujali familia yake za kulisha watoto wake وفيشا toto yake namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawhid na sunna na tuepushe na kila maasi tabarakallahu ahsanu al-khaliqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fihi taqabbalallahu minna